Одеських учителів змушують збиратися на центральній вулиці міста та зображати підтримку прем'єр-міністра Віктора Януковича, який відвідує місто з робочим візитом – регіональний штаб нашої України. Активісти сербського «Отпору», який боровся проти диктатури Слободана Мілошевича, допомагають в Україні групі молоді, яка у квітні розпочала кампанію «Пора» – BBC. Для Кремля найбажанішим переможцем на українських виборах був би силовик, такий собі український Путін. Другим, найбільш прийнятним для Кремля варіантом є Леонід Кучма, і лише третім – Віктор Янукович. Російський політолог Станіслав Білковський, який приїхав до Києва заснувати українську філію свого інституту національної стратегії «Голос Америки». Майже 60% українців мають намір проголосувати на виборах так, як вважають за потрібне, незважаючи на можливі вказівки представників місцевої влади або керівників підприємства «Центр Разумкова». Мої теперішні підлеглі, ціле державне підприємство з директором, бухгалтерією, господарством, сидять на третьому поверсі колишнього радіотехнічного заводу. Я намагаюся не з'являтися там без необхідності, бо не люблю зайве мозолити людям очі. Тим більше, що статус мій є, м'яко кажучи, неофіційним. Офіційно я ніхто, чим, до речі, пишаюся. Вільна людина має бути вільною. В принципі, директора я можу викликати до себе в офіс. Але психологи твердять, що на місці злочину підозрюваний стає слабшим психологічно і через це більше схильним до співпраці. Саме цим ефектом я і планував скористатись у розмові зі ставшим на слизьку доріжку підшефним. І хоч подібні розбірки, щиро кажучи, не дають мені особливого кайфу, проте тут уже найнявся, продався. Заробляти гроші одночасно отримувати задоволення від роботи не вміють навіть шльондри. Не втрачаючи часу, я одразу попрямував до директора, великого начальника для всіх працівників підприємства, недосяжної адміністративної одиниці, для рядових держслужбовців на місцях, а для мене – просто хитруватого, ненадійного, припухлого від постійної п'янки вуйка, схильного до підлабузництва та замилювання очей. Проте чесні і порядні люди не йдуть на адміністративні посади. Це – акціома. Здрастуйте, шановний!» «О, Сергію Миколаєвичу, доброго здоров'я!» Навмисно жваво підскочив він мені назустріч. «Якся маєте, як дружина, діти? Давно ви не заходили?» «Ви ж знаєте, не люблю заважати зайнятим людям». «Та хіба ж може заважати така людина, як ви? Крий Боже!» Його показова жвавість підсилювала підозри щодо таємних гріхів. «Чого б інакше так стрибати?» «Державна служба – це великий клопіт». «Ну що там, ми люди маленькі, робимо своє, папірці перекладаємо». «Ну так, особливо деякі, по два тижні перекладаєте, поки гуманоїди гроші крутять». «Чай, каву будете?» «Дякую, напився вже». «Якщо хочеш дати комусь прочухана, краще не пригощатися у нього. Підсвідома вдячність заважає справі». «Тоді влаштовуйтеся, як вдома». Я й справді влаштувався, заклавши ногу на ногу, щоб таким чином продемонструвати дистанцію між вільною людиною та бюрократом. А руки демонстративно схрестив на грудях, така поза відгонює зверхністю, що мені зараз і потрібно. Шановний, я тримався підкреслено ввічливо. До мене доходять чутки, що не все так гарно у нашому з вами домі. Сергію Миколайовичу, боже збав. Як таке може бути? Він одразу скулився, як кіт, якого впіймали на шкоді. Лисина вкрилася крапельками поту, типовий фраєр. Підприємства невчасно отримують зарахування. Іноді затримка складає місяць і більше. Так це бюрократія, волокита, ви ж знаєте нашу систему. Я знаю нашу систему. Тому у мене особисто складається враження, що ця затримка дозволяє комусь розміщати гроші на міжбанку і таким чином заробляти двічі. Невже? Обвислі директорові плечі інстинктивно підтягнулися до самісіньких вух. Це треба перевірити. Я поговорю з банкірами. Я вже поговорив з банкірами. А ви розберіться, будь ласка, з кожним випадком і опишіть мені якнайшвидше бойовий шлях кожного документа, включаючи період до моменту, як він потрапив на ваш стіл. Я чудово розумію, що джерело так званої волокити та бюрократії сидить переді мною та панічно перебирає в голові усі свої ліві номери, щоб вгадати, який саме виплив зараз назовні. І хоча прямих доказів того – що гуманоїди підгодовують його бабками за затримку платежів, я не маю, але й директор не бачить моїх карт, а тому не знає, чого саме треба боятися найбільше. Я блефую з відчуттям власної правоти. Звісно, у тому, що затримками дирегує особисто директор, сумніватися не доводиться. Але це лише одна сторона справи. А інша виглядає так, що звинувачувати його в цьому означає негайно ставити питання про звільнення – а ставити питання означає звільнити, і не інакше. Проте такий сценарій мені зараз невигідний. Бо директор стане боронитися, шукати покровителів. Мені дзвонитимуть, паші дзвонитимуть, міністру дзвонитимуть. Звільнити держслужбовця високого рангу не так просто. Розпочнуться довгі бої. А ми тут не воювати зібралися. Ми зібралися заробляти. І це вже зовсім інше мистецтво. Тому краще вдавати, що я погоджуюся вважати причиною проблем недбалість підлеглих. Ну, звісно, розберуся особисто. Це неподобство, і воно має бути ліквідоване. Сам займуся цим питанням. Невідкладно, обов'язково. Гаряче запевнив мене директор, уникаючи зустрічі поглядів. Домовилася, шановний, я на вас сподіваюся, як на кам'яну стіну. Це я даю простір для відступу. Усе зробимо Сергію Миколаєвичу. Усе буде добре, не сумнівайтеся. Він ховає очі, метушиться, та навіщось перекладає на столі папери. «Сподівається, що на цьому окошиться. Може і так, а може і ні. Залежно від того, як піде подальша розмова. Взагалі чиновника корисно лякати. Якщо маєте таку можливість, починайте розмову з залякування, а вже потім викладайте своє прохання. Побачите, воно буде виконане швидше і краще. Саме тому я ніколи не піду працювати на жодну адміністративну посаду. Краще вже вільне життя, хай би навіть і сутужніше».